Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Asyadu an la ilaha wa ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Salallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini Thumma amma ba'd. Ini kondisi al-imam Taala. Ya, Beliau salat subuh tanpa berwudu Dikarenakan Masih tetap di atas wudu sehingga wala wajib ayukallifahum bima alwudu tidak wajib untuk membanik mereka dengan air wudu kalau masih dalam kondisi suci wanta syari mulataqulu ana kulli hali ni saya katakan yang kesimpulannya innal musabaratah bahwasanya ketekunan terus-menerus <coughs> tidak meninggalkan dalam menuntut ilmu Itu adalah amrun muhim ya. Jadi ulatnya kita, tekunnya kita Dalam mempelajari ilmu agama Allah SWT Nantipun waktu yang kita berikan sedikit Tapi kita ulat Kita lakukan terus-menerus, continue Jadi, Kita jalani waktu yang kita bisa tersebut ya, Kemampuan, kesempatan yang kita bisa menyisihkannya Hal itu adalah perkara yang sangat penting Amrun muhim Singe falnan fi hadirin al-anh halna hnu ala hadir mustabaroh. Sekarang kita perhatikan, Sekarang kita lihat fi hadirin al-anh dalam kondisi kita sekarang ini halna hnu ala hadir mustabaroh. Tiapakah kita berada di atas ketekunan ini, di atas kekontinuan ini dalam pelajari ilmu agama? Kata syihla ternyata tidak. Amma alladhina yadrusuna dirasan nizamiyatan idhan sarufu min ad-dirasati rubbama yatalahawna bi asya'a la tu'in 'ala ad-darsi buhtunnya tidak ikhwat syekh contohkan di sini orang-orang yang mereka belajar Di dirasan nizamiyatan dengan belajar yang terprogram sesuai dengan kurikulum ya dari pelajar-pelajar santri-santri, beliau di sini melihat kondisi mereka-mereka yang ada di Riyadh, Medina, Mekah, ya, yang mereka belajar sesuai dengan tingkatan belajar pada kurikulumnya masing-masing. Apa yang terjadi pada mereka? Kata Syeikh Idris Sorofo minat dirasati. Kalau mereka keluar pulang dari belajar, Rubama ma yatalah huna bi asyiaa la tuin walad darsi. Banyak diantara mereka yang terlalaikan dengan perkara-perkara lain Yang tidak menopang Tidak membantu Untuk pelajarannya Jadi sepulangnya dari sekolah ya, Mengadakan acara lain-lain masing-masing Yang acara-acara itu tidak sama sekali membantu pelajaran yang mereka pelajari di sekolahnya ya, Itu kebanyakannya. Kata Syihwa Ini adribu masalahan saya contohkan, kata sih, satu contoh. Wohibu Allah Yakuna wa Allah Yujadalah Nazer. Dan saya inginkan hal itu tidak didapati yang semisalnya, tidak didapati, tidak ditemukan yang salahnya. Apa contohnya kata sih? Ahadu Tola Bahfi Ba'dil Ma'adi. sebagian santri fi ba'd al di sebagian mata pelajarannya ajaba ijabatan sayyiatan dia menjawab dengan jawaban yang jelek ya. ini sebagian santri apalagi syekh kan qoma di jamia at-riyadh kalau tidak salah Syih. ya beliau pun mengajar di universitas tahu tentang kondisi murid-murid itu keberadaannya, jadi apa belajar itu cuma di sekolah pulang sekolah pulang sekolah sama bahkan apa anak-anak Arab itu lebih mainnya ya main bola seharian ya. main pasir dan yang lainnya ya. dari perkara-perkara yang sama sekali tidak membantu belajar mereka ya terlelekan main sana kemari jalan ya apalagi sekarang banyak sualaian-sualaian Fa qala al mudarris limadha maka ketika si murid itu menjawab dengan jawaban yang jelek jawaban yang salah sang guru bertanya limadha kenapa kamu kok jawabannya salah semua ya jawabannya tidak benar fa فقال... si santri tersebut menjawab li anni Kod ayat tu minfahmi hati hilmada. Karena saya sudah putus asa memahami pelajaran ini, katanya. Ya. Sudah kecil hati memahami pelajaran ini. Faana la'adrusshah walakin uridu an aku hamilan lah. Ya. Sehingga aku tidak mempelajarinya. La'adrusshah tidak tidak mempelajarinya tetapi aku ingin hanya untuk sekedar membawa ilmu ini saja tahu saja hanya sekedar tahu tidak ingin faham dari ilmu itu bagaimana kau putus asa dari ilmu ini padahal ini ada kesalahan yang besar yajibu anuthabiru hatta nasiru ilalqayah Kenapa kok kamu bisa putus asa ya, Putus asa ini adalah kesalahan yang besar Wajib untuk kita tadi menekuni Jangan sampai meninggalkan Menjauhi Kedatipun di tengah-tengah pelajaran Menemukan pelajaran yang sulit ya, Jangan Sepaneng, jangan membuat engkau lari Gara-gara ya, dalam pelajaran Menemukan yang agak sulit Akhirnya apa, enggak hadir lagi Copot lagi ya nggak naik-naik, ya sampai tahun kapanpun ya jadi satu terus, nggak bakal ningkat, ya. itu kalau apa nemu sedikit sulit keluar, ah saya sudah nggak mampu lagi nih, ya. cari lagi air, <coughs> cari lagi akhirnya apa yang sekiranya satu kelas, ya, atau cari yang kira-kira lambat semua saya paling pintar. Tidak, tidak ada kemajuan nanti dalam belajarnya. Ketika menemukan yang agak sulit, berhenti, yang agak sulit berhenti, tapi terus ditekuni, ditekuni. Ya anuza biro, kita tekuni hatta nasir ilqoyah sampai kita mencapai tujuan akhirnya. Ya. Itu ketika menemukan sesuatu pelajaran yang agak menyulitkan, jangan sampai putus asa. Tidak dan putus asa ini tadi dari setan tentunya ya untuk menjauhkan para penuntut ilmu dari ilmu itu bagaimana syaitan berupaya untuk memutuskan dia dari ilmu maka syekh di sini memberikan nasihat wa qad hadatsani syaikhuna al-musabir Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah syekh ya syekhku syekh kami telah berkata kepadamu yaitu syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir as Sa'di Al muthabir syekh yang tekun Rajin ya, Perhatian ya, Pernah mengkisahkan Dalam majlisnya Kerana Syekh Uthaymin termasuk dari muridnya Syekh Sa'adi R.A Bahkan beliau banyak Mengambil tafsir Dari gurunya Dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi R.A ya, Tafsir Uthaymin Itu banyak menjiblak Atau mengambil faidah dari tafsir As-Sa'adi annehu dzakara al-kasai Syekh Abdul Rahman An-Nasir bin Nasir Sa'adi pernah menyebutkan tentang kisah Al-Kasai salah seorang tokoh terkemuka bidang Nahu. Ya. yang mana Al-Kasai ini imamul ahli kufah imamnya penduduk kufah dahulu ya Perguruan atau padepokan nahu itu memiliki dua padepokan besar, ya, ada padepokan Basrah dan ada padepokan Kufah. Ini dua padepokan besar tentang ilmu nahu, ya. masing-masingnya mengacu kepada dua padepokan ini. Kalau katanya dua pondok, ya, ini sebagai pondok terbesar dalam bidang ilmu nahu. Ya, kembalinya ini ke Basroh atau ke Kufah. Ke Basroh berarti Sibawai dan reng-rengannya. Ke Kufah ini diantarnya ke Sahi dan reng-rengannya. Memiliki Kubu. Yang Kubu ini kadang ada di beberapa tempat Berbeda pendapatnya. Ya dalam keidah-keidah Nahwiah. Ini nanti kalau kita terjun dalam ilmu Nahw baru kita mengenal tokoh-tokoh itu. Dan pendapat-pendapat yang dipersilisihkan dalam bidang ilmu nahu. yang dikira bersilisih itu cuma fikih saja. Nahu lebih. Ya, persilisihannya. Nahu. Ya, beliau sebagai imam ahli kufah fin nahwi. Imamnya penduduk kufah. Tentang ilmu nahu. Imam. Anahutola ban Nahuhi, Falam yatamakan. Beliau tahun demi tahun mempelajari ilmu Nahu, tetapi apa? Falam yatamakan. Enggak, bisa-bisa juga. Ini kasai, ya. lidahnya ini lebih dekat ke Arab. Sehingga dipelajari pelajari Nahu. Ternyata apa? Sulit. Ya, sudah kita katakan, ilmu Nahu itu menurut orang Arab pun ilmu yang sangat sulit. Bukan hanya antum orang-orang Indonesia kita. Ya, orang Arabnya sendiri akui Sehingga yang hadir di majlis Nahu itu biasanya sedikit ya, Yang pelajari Nahu itu sedikit Mereka biasanya orang-orang yang sudah kenyang Mempelajari ilmu lain baru mempelajari ilmu Nahu Alasannya yang penting kan baca sudah bisa Tapi ketika disuruh baca masih berepotan bacanya ya, Fathah dibaca Kasroh Kasroh dibaca Dhamma Ya itu jadi ketahuan orang Arab pun sama ketika di tes baca kalau orang nggak ngerti Nahu bacanya salah harokatnya jadi bukan berarti karena lahir di Arab InsyaAllah Allah Nahu pinter <tuh> Soro pinter nggak menjamin kalau ngomong mungkin iya ini beliau ternyata belajar belajar belajar ilmu Nahu nggak bisa juga nggak naik naik Wafi yawminil aiyyam wajadhanam latan Akhirnya di satu hari Beliau mendapati Seekor semut ya. Belajar nahwu, Tidak bisa-bisa pusing ya. Akhirnya beliau istirahat Duduk, termenung ya. Termenungnya apa? Hampir-hampir ya, sama, putus asa juga Tapi Masya Allah Allah berikan pelajaran yaitu Dengan beliau melihat seekor semut تحمل طعمان لها si semut tersebut membawa makanan yang dia temukan wa tasudubihi naik si semut itu membawa makanan ya, membawa bubuk ranginang ya, atau remeh dan yang lainnya ya, dibawa oleh si semut itu naik ketika dia menemukan bubuk-bubuk roti ataupun yang lainnya ya wa tasudubi naik di ini rayap rayap rayap Ya, bawa apa makanan yang nemu dari sisa-sisa kita tadi ya. naik ke tembok. Wa kullama su wa kullama wa kullama setiap kali semut itu naik ke tembok jatuh lagi lagi cini ya. naik bawa makanan apa lagi berat Tuh, jangan dikira nggak berat itu remeh kita ya atau bekas makanan bubuk-bubuk yang kita makan itu menurut sebut berat Ketika naik bawa itu bubuk-bubuk itu jatuh lagi. Kadang apa lebih besar makanannya ketimbang badannya, <laughs> ya. Apalagi kalau nemu biji kurma, ya berat dia bawanya. Sehingga ketika naik jatuh lagi. Walakinnya sabarat akan tetapi semut itu sabar, tekun jatuh apa didekati lagi kerip kerip kerip makanan deketi lagi berupaya untuk digotong kurang kuat juga manggil teman-temannya dia sini ini ada bubuk pangginan nih ayo kita gotong tuh atau bubuk roti panggil teman-temannya gotong rambaramekas -rambar. seneng kita ya biasanya kalau lihat semut apa gotong makanan tuh karena saking berat kalau dibawa sendiri berat ya yeah. gotong royong mereka untuk membawanya tuh hatta telah selesai dari هذه الأقبته وصيدت الجدارى akhirnya apa makanan tersebut bisa dibawa dan sampai bisa naik ke tembok terus sampai ke lubangnya kenapa tadi dibawa jatuh diambil lagi naik lagi jatuh lagi sampai akhirnya apa diberikan kemudahan untuk membawa makanan tersebut ke tempat kediamannya iya Fakol kasai mereka kasai melihat fenomena itu terhiburnya, lagi sepaneng pusing mikir imunahu, ya. tapi lihat seekor nyamut semut, masya terkagum-kagum, ya. dan bisa memetik pelajaran, bisa memperhatikan dari ayat-ayat Allah swt di ayat tulil mukminin di bumi itu ada ayat tanda-tanda kekuasaan Allah swt bagi orang yang yakin. Jadi bukan hanya sekedar melihat kita dari makhluk-makhluk yang ada di bumi ini bukan hanya sekedar melihat indahnya pohon ya, besarnya gajah ya, atau indahnya ikan tapi ada di situ pelajaran yang orang-orang yang beriman itu bisa mengambil pelajaran darinya. Termasuk ini Al-Qasa'i. Kata Al-Qasa'i, "Hadhihi an-namlatu hatta wasalatil gha'ita." Ternyata Si semut ini dia tekun, ular sabar sampai dia sampai ke tempat tujuannya. Ya. Fathah barohat tasol imam anfinahui akhirnya beliau pun berupaya untuk sabar menekuni ilmu nahw sampai pada derajat imam. Ya. Derajat apa? Pemimpinnya ilmu nahw, rujukannya ilmu nahw di kalangan kufa. Tadinya sama seperti kita, sepaneng. Ya, enggak bisa-bisa belajar ilmu nahu itu. Tapi karena kesabaran, keuletan enggak putus asa. Ya, terkadang di majlis hadir yang penting hadir ketimbang enggak hadir tambah puyeng. Ya, tambah enggak bisa mengikuti tetap beliau menyabarkan diri. Sampai akhirnya diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wataala bisa kuninya. Ya, maka antum pun seperti itu terus sabar dan berupaya untuk murojaah, menghafal, insyaallah. Ya. Yang namanya golok diasah akan tajam. Manusia lebih-lebih diberikan akal, diberikan pikiran, ya. diberikan kemampuan untuk menghafal insyaallah, lebih dari senjata yang diasah. Dia bisa tajam pemikirannya, tidak bebal terus, ya. Al-muhim hal itu perlu dilatih. Sehingga dengan latihan insyaallah, Bisa menghafal Mungkin pertama Seayat Satu hadis, Lama-lama akan banyak Dari hafalan itu Ketika kita berupaya Untuk mengasahnya Ya Mengasah otak Gitu Bagaimana caranya Dengan menekuni belajar Datang ke majlis masyarakat ilmu Mengasah otak itu bukan ngisi TTS Ya Tahu Ada orang Isinya ngasah otak katanya Tapi ngisi TTS Tapi <tuh>, diisi Dia rajin beli Tanya ngasah otak atau yang lainnya tidak. Tapi ingat sahaja itu dengan rajin mendengarkan, mengikuti, untuk memahami dari setiap pelajaran-pelajaran yang disampaikan di majlis-majlis ilmu. Wahai dayan bagilah Ya oleh karenanya selayaknya bagi segenap kita semua wahai para penuntut ilmu anusa biro, walla ya niazu ya dan untuk tekun. Jangan putus asa. Fa innal ya'sa ma'nahu yasaddu babal khair. Karena putus asa itu maknanya menutup pintu-pintu celah-celah kebaikan. Ya. Kalau orang sudah putus asa, maka pintu-pintu celah-celah kebaikan itu tertutup. Ya. Haram kebaikan itu atas dirinya sendiri. Ya, ketika dia putus asa. Wa yanbagilana an la natasyama dan selayaknya bagi kita untuk tidak bosan. Ya. Tidak kecil hati, bal natafaalu bahkan untuk kita banyak mengharap. Wa an'udda anfusana khairan dan banyak menganggap ya, kebaikan itu ada pada diri kita. Gitu. Banyak berhusnudzon pada diri kita sendiri. Ya, insyaallah saya mampu, insyaallah saya bisa. Jangan wah, oh, kamu mah bodoh, enggak usah, enggak usah belajar. Ya. Kamu kan ya, banyak pikiran, banyak ini itu. Sudah, enggak usah aja. Ya. Enggak usah pintar-pintar bahasa Arab lah. ya, sedikit aja ataupun yang lain ya. Jangan. Tapi hendaklah banyak husnudzon pada diri sendiri bahwasanya engkau akan mampu dan bisa dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdika syarral anta astaghfiruka wa atubu ilaih.